Але зараз його щось підривало. Він злився на себе за свій страх смерті. Злився на цю жінку, яка відчула його страх. І несподівано для самого себе сказав «Я не білорус, я хохол з північної України». Жінка подивилась на нього довгим поглядом. Шкода, що так. А я литовка. Чув про Литву. Шкода, що я затисався сюди, між вас, в Росію що ви привели мене до себе у кімнату і розливаєте переді мною чаї, а я нікчема, нікчема із далекої окраїни. Ні, хлопчине, не те, все не те. Шкода, що ти себе так називаєш. Людина не повинна принижувати свою, свій етнос. Тебе може хто завгодно називати хохлом, ув'язнювати, топтати, пекти розпеченим залізом, а ти не маєш права. Ти повинен пам'ятати, хто ти і звідки, розумієш? Та якби я хоч раз сказав, а ти скажи і побачиш, скажи. Уперше за довгі місяці поневірянь Сава забув, що у нього немає метрики, що у нього немає даху, немає нічого, і що на кожному кроці може напоротися на міліцію, яка знову запроторить його у патронат. Забув, як далеко він від домівки, забув, як давно він бачив матір, замовк і забіг по кімнаті. Щось у ньому перевернулося і зародилося нове, сильне, нестримне, як ураган. Він відчув себе не утікачем, не патронатським вуркаганом, а кимось вищим. Відчув собі частку своєї землі. Відчув, що за ним стоять засніжені поля і скирти, які із свистом пролітали за дверима товарняка. Що за ним чорні ліси, і залиті талою водою долини. За ним Україна, яка приїхала разом з ним. Це нове сильне відчуття, несподівано розбуджене чужою людиною, було не те, що він почував до Рубін. Савка не знав, що з цим робити, як його берегти, чи виставляти на показ. Від усвідомлення своєї вищості і причетності до чогось, хлопцеві захотілося піднятися на повний зріст, розправити плечі і піти вулицями, дивлячись людям в очі, не соромлячись зашитого чобота і старого галіфе. Жінка з білою косою подивилась на нього усміхнено. Лягай біля грубки. Завтра я відвезу тебе на Ісакіївський. До ваших. Спи. Ленінград його вразив. Місто, яке він бачив за вікнами трамвая, вирувало і пінилося. Зіймалося багатоповерхівками, гуділо, ревіло, гомоніло. Немов окрема держава. Він побачив криту синім, аж зеленуватим льодом. Мости, що, як мовчазні велетні, здіймали угору руки. Його здивували люди. На вулицях з ним заговорювали які з знайомим проводжали і показували, як пройти швидше. Глава 19: Світло твого сповитка Бачу, як зараз через маленькі вікна пробивається до кімнати сонце, мов просіяне крізь сито. Мати сидить біля столу, говорить з бабусею про хутір і раз по раз переходить на плачі. Тоді навесні 61-го мені виповнилося шість років. Я росла самотньою між конвалій та зозулиних черевичків, між пташок і ящерок, між провал і урвищ над бурчаком, який ніс тиху пісню через коріння дерев. Так росла й моя мати. Наша хата стояла в оточенні дерев. Ми звикли їх бачити скрізь, щодня, звикли, що вони нас захищають, гомонять з нами. Зустрічають нас. Коли ми переїхали, матері було 38 років. Вимучена далеким ходінням до села, бо влаштувалася санітаркою в лікарню, вона виглядала на 48. Хвилька волосся, яку завжди викладала після миття, несподівано посивіла, мати, немов поменшала. У неї ні до чого не знімалися руки. Бабуся зовсім інша. У хутір її видали заміж за удівця в 16 років, через сирідство, а виростала в селі. Тут були її подруги, далекі й близькі родичі, спогади дитинства. «Що ти розходилася?» – тішала вона матір. «Всі переїхали. Нічого вже не зміниться. Так треба державі. Кому треба, той хай і живе. Моя душа в хуторі. Нам пощастило» на якому хорошому місті купили хату. Куркульське дворище, і річку видно, і Левада поруч, і де усього близько. До хати зайшов дід Іван, бабусин брат. Знову тієї самої співає, кивнув на матір. Ти хоч би дитину не лякала. Ходім зі мною, подав величезну руку. Ми виходимо у сіне, там зібралася тала Калюжа. Дід Вихлюпує воду, кладе до порогу цеглу, щоб не мокріло з надвору, і каже «І ти за нехворощем сумуєш? Я перемовчую, щоб не заводити діда». Він розповідає, який достойний чоловік жив колись у цій нашій хаті. Була у нього ціла стайня коней. За тими кіньми приїздили навіть з Росії, а полотна ткали десять скринь. Як почнуть білити навесні, то усю леваду застелять. Звали чоловіка Худик Яків Софронович».